Egu berri kantu zeuskal artistak zuzenean, egu erditaik horremata arte. Baungi, torri entzule, hemen beste eguerdi batez, eh? ari gara Eguberrik kantuz, izeneko saio berezia eskaintzen, Eguberrik kantuz, oso emankizun gizun kutsuna da guretzako, e artistak zuzenean e entzuten baititugu, eta egunero bagon bidatu bat e ekarrara dugu e estudiotara. Zta, gaur, antxeta irratira, iritsi da Andoni Oiokegi, eguerdi hon. Egeo, eguerdi hon. Pasaiako azarazta? el pasillo don ivane pasillo don ivane bat ineria eta ona etorri zara, beraz eskartzen dizu benetan esfortzua baina esango dugu ja da ohitura duzula, ez da? E, ona, hurbiltza. Bai, ni Lapurdira pasatzen pasatzen naiz e, egunetik egunez egun, osea dates no tema gutzen horna o, sea, mm -hmm. deitzen, ornao, Lapurdin, eztagiz mm -hmm. herritan jotzen, ja, ba. bai. Bai, bai, uda honetan izugarria izan da. Ustut dira eder bategin ali izango duzula, eh Lapurdin, baita Basenafarroan ibilizara? Piskoat, bai, eh bai, Basenafarroan herri e, batzutan. eta bueno, nedu seitu horre Ya geia orditzen dira. Baina bai, Lapurdin bain baino gehiaotan eta datorren urteak, ea, ea berdin jarraitzen diean, ez? Uh -huh. Zuberoa eskaz duzu oraindik. Zuberoa falta zaiz bai. Bai. Baina, e, gomita bat heltzen zaizun handik eta jateko Oida. aukerari duzun ere. E, Zueza gutzeko aukera izanen dugu, zegia da, e, zu kantu zentzuten zaitu baina hor e, daramazun proiektuaz, edo e, egiten duzun lanaren atzean dagoen ere jabetzeko aukera egokiak direla ez da, esola saldiak, ala biliko gara blagan, noiz batekin, noiz izan zentzulelen hori zan, doni? Ne, um, Amairu, holtza edo gitarra egin? E, gitarra lehenik eta gitarra, gitarra, gitarra, gitarra, gitarra, gitarra. egin. Gitarra hasi nintzen, amairu urte inguru nituela, tortzen mm -hmm. zen, e, irakasle bat, E, ematen zizkigun klaseak eta gero ospagitzen zuen <risa> <risa> eta taldea sortu zen ez, zerrian eta, eta nahi nuen e, gitarra elektrikoa jot esan nio maria ama gitarra elektrikoa jone eta berak esan zian ez, lendabiziko klasekoa joko berduzut eta ez takiz hori mito bat da, baina hola, hola dago <risa> eta e, ba, gero holtzen lendabiziko aldia izan zen etorri ziren kubatar batzuk saltsa jotzera e, pasaidoni banera eta I, igon, nintzen beraiekin. Ez zegoen nintxufatu da, baina e, ja hor nabaitxun nuen holtzan egotearen sensazio hori, ez? Mm -hmm. Eta... Ez, nun, ez dut sekula izan horrela lotxarik ba, Batzutan presioa dola bai. Batzutan e, Eztarria pixka, baina Lotxarik ez Hor gainentzau denen ba, Zientzia bai. fikziozko mundu berri baten bat embezala, Eta jendearekin Konektatzeko aukera daukazu ez? Burruia berezi bat da bai, Gehen bat, e, bat Egunerokoan ba, jendearekin Konektatzea kostatzen zaigurantzat hmm. Holtza gainean ni bezain esplosiboak mazarete ma ma baotza gainean e, beste kontuan da mm -hmm. eta ikusi dut mugarik, bestera, e, ez duzula mugarik, estilo batetik bestera ez dakit zurea ni rock zalean ni, ni rockeroan naiz heavy metal musikare gustuko dut e, badu talde bat mm -hmm. e, da? el quinto kontenedor izan du erderaz baino euskera e, zabesten dugu e, <laughs> gugeu gu kontra esanagara e, eta Ta, ba horretaz aparte euskal musika ere biziki maite dut eh negurasoak Ba, jarri zizkiaten lete, laboa eta beste kanta asko, baina eh, ni, ni rockera gehiago jo izan dut, eta beste lete laboa, ba, saturatu <laughs> inen duen, eh? baina ala ere maitxen dut musika hori. Eh? Uh -huh. Euskaderrikoa eta nazioartekoa ere, bai? Bihote... Bai, nazioartekoa, bai, bai, bai, irurogeita margarren, larogei garren amar, roka berezeki, mm. eta eta, bueno, pixka bat denetarik denetarik hartu dut, lagun batzuek rege eta saltxak jotzen dute, ba, hortik ere zeo ze hartu behar da, eh? Mm -hmm. Ba, iruditzen mazaz daizu sartuko gara, hemen gitarra eskuan duzu prezaude, zutik, batut, batut. Eh, kantatzeko, <laughs> eta ezakitze, kantatzeko gogoa duzun orain, zer eskainiko duzun, nondoni? Bai, orain eh, eskainiko dut, mendian gora aritza. Bendean gora haritza, hauntzakaizean dabiltza. Itxasoaren harimak dakarrur gainean bitsa, Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ezpazaititza. Mundua dan zainarriko nuke jainkua banitza. Hantatu nahi dut bizitza, ustzeltzen ezpazaititza Mundua dan zan jarriko nuke jainkua banitza Euskal Herriko tristura, soineko belzen jostura Txorin egar dizbete da eta humore sustu da Hemaidazue freskura, gura eskutik eskura, gizarren txalda urdina edanda, bizina izgustora. Hemaidazue freskura, gura eskutik eskura, gizarren txalda urdina edanda, pisina izgustora. Mundua ez da beti jai, inoiz tristea ere bai, baina badira mila motivo kantatzeko alai. Bestela batu zeben nahi, ez di ez zurik botan nahi, nihiltzen nahi zen gauean behintzate Estela datu zen benai, zurik dietz surik bota nahi, Nihiltzen nahi zen gau ehan beintzat Kantu ederra, entzun alizan duguna eusska irratietan zuzenean andoni ohokkiei dugu gaurko angourekin, e, ez dakit, kantuak e, momentuan sortatzen zaizkizu e, momentuan... Batzutan. Bai, <laughs> e, orain eta e... noizean behin nastu, nastu ere egiten ditut, hori e, nire showren bat ikusi baduzu nastu egiten uh. ditut, ez takitzen bat kantu, bi ordu arte, <laughs> eta eta hori esaten duz, bueno, nago. Eta <laughs> jendea beste bat, beste, eta nire, bueno, <laughs> <laughs> beste bat, beste ai, bat, ai, ai. Eh? asko duzu? E, bai, bai, e, eta esango nuke ere bai. Errtina bihurtzen den heean ja ez da inbeste improvisazioa, baino batzutan ere buztien naiz eta txantxaren bat edo ze oze, berria egiten saiatzen naiz, baina publikoaren arabera funtzionatzen dizu do, ez dizu funtzionatzen ere. Eh. Mm -hmm. Kontzertuak eskaintzen dituzu eh, bertsioak eh, eskaintzen dituzura gehi bat baina... In, inbertsioak, inbertsioak. <laughs> <laughs> gitu, gitu. Baina zure kantu propioak ere baditu, Bai, baditzut bai? Mm -hmm eh komposatzen ari naiz ea, ea diskaren bat edo sozioa ateratzetik badudan eh hasteko lehendabiziko kantua egin nuena e, ritmoeroa ba Spotify ta plataformaetan dago hori eh entzundateke oraindik ez da oso kalitate honen eh egingo dugu berriroarego dena ondo nahztuta dagoenean diskan, diskan barruan bai. baina gaur aurkeztuko dugu zu eh gaur egin du beste bat bai bai, bai. Eta, e, zurel burua da bakarkako ibilbide bat e, abiatzea? Bueno, e, niri gustatzen zaite egitzen dudan, hau, baina sortzaile bezala, bezala ere, beste e, zea, inkietude batzuk ditut mm -hmm. eta, ba, horien ori, esplotatu berra, eta saiatuko naiz, ba, ea beste merxioekin lortu dudan fama, ba, berean Honekin ere lortzen. Uh -huh. Eta kantuak sortzen dituzunean, e, letretatik astentzera eta gero melodienak, alderantziz. Beti, beti musika eta gero letra, bai. Aha, eta egunerokotik edaten duzu letrak eraikitzera kordua. E, bai, bueno, esperientzia personalea datik eta nola sentitzen nahi zen. Eta horrelako kontu gez. Edo zein arti, artista bezala. Artista eh. bezala, bai, bai, bai. Ba, osungi, ba, segituko dugu, hemen ez dakit orain E, kanturen bat eskainiko iguzun edo bai, honek eh, izena du Lambroa? Bai? Eta da eh nuen erlazio kodependiente de Bati Brus. Aguz. Aguzuk Agas. sortutako bai. konta beraz, sormen bat. Ba, nahi du zureik? Eh? Gune derrakigaro ditu nahaste honetan zurekin. Baina errealitatea haribe ardio gu aurrekin. Idealizatu nahuzu eta egin zara mirekin. Rabion onerako katea mostu egin behar dutik. Nola nahi duzu inora ez dagoak zumaitatzea, Nire ikan eta zure osesioan ondoratzea, hortzantzartzea. Harazoak dituzu eta nik ez zindizut gaineraman Zure poziturria izateak jonekatutan auka Nola nahi duzu inora ez bagoak Zumaitatzea, zubultzatzea Zilek eta zure obxesioan Nontoratzea, forzan sartzea Nola nahi duzu, inora ez dagoaz Tumaitatzea, zubuntzatzea Zilek angaldu eta zure obxesioan Aho ba, Aho kantu artsekantu unki garria Andoni, Sincergasko. Hirmien <laughs> beuden eh, artistak bat ez, intimotik eh atera behar hori edo, behar batetik ateratzen da azkenean. Bai, e, beti, eta e, gehien bat, ba, hau e, konposatu nuen itxialian ginenen, eta e, gauza asko zeuden nire bizitzan gertatzen, e, denon, denonean bezala, baina, e, bueno, e, aprobetsatu nuen hori, ba, besti hau egitxeko. Uh -huh. e, Gazte-gazte da handikasi izadela e, gitarrarekin, esan diguzu, egonda momentu bat, mugarri bat, edo e, esan duzu hau, orain adlatzen ari zait bizitza? Ba, nik esango nuke, Lendabizikoz Etebeko e, Bagoaz saioan e, Kastiñera jo nintzenen Artu nintzen e, ar, arraro autentiko Ez takit ikusiko zene, ta, nintzen ba, e, Zer e, eta nintzen Donostiko kaletan Gitarrekin ibiltzen zen Bat juergan Baina joan nintzen kastiñera Eta son, sonatu zuen ba, e, Txirulak e, eta, eta sorte, sorte honez ba, Horre zaunago egin nintzen telebiztaren famarekin batera, ez? Eta gero Zeta herri gehiagotatik deitzen hasi ziren. Eta gero horrelako beste bun berri bat, bata beste natzetik, izan da izparraldean EHZ-aren gatik. Zaren, EHZ bai, esker bai. Bai, hor uh -huh. or, ere gehintu konuke bai. Bai, eta e, gehien bat udan jotzen duzu edo urtean zerrezdu etenik? Baina nik usterun, e, uda amaitu eta lasaiseko jongo zera kontua, baina alare kontzertu <laughs> Ateratzen dira, eta horrela jarraiz ezala, eh? Aha. Ni ez nek eskia eh? Baina eh, ateratzen dira, eta horrek esan nahi du, ba harrakazta eduki badu dala, ez? Uh -huh. eh? Zer bat, bakarrik zaude? Ni neu barriturin nago, arrakasta horrekin. E, bakarrik... Ba, Edo talde bat duzu. Ba, Badut talde bat, baina e, taldean ez dugu hainbeste jo, uda honetan, gehen bat nik iaegun erogun zenuelako bakarrika, eta gero batzutan e, lagun batzuk ekartzen ba, kartzen ditu, ba, dividez, David Escudero bibolinarekin, eta... Uh -huh. Eta ba, beste lagun batzuk ekartzen ditut ba batzutan laguntzeko eta zer moldadatzeken ari gera pentsatzen eletrotxaganga moduko CEO zer antolatzea ditut mila proiektu burun eta azkenen <laughs> denaekin estresatu egotan bai bai gauza gehie batzutan eh bai, zakizu gero duz. <laughs> Bibean, bai ideanik bai ala ere ba, emanaldiak hor dira eta emanaldietan ere nola eraikitzen duzu repertoria herriari begira Egoten zara lehenik, esan ara noa beraz, e, errepertoria usatuko dut beraientzat edo izaten da ba, e, normalan ba benetan Badaudea besti batzuk, e, mundu zik ezautzen ditu na, eta hor, horiekin, hori, baina beste batzutan ikusten dut, ze publiko mota dagoen, ez? Ba gastee obra daude, bai gendu jo abesti moderno bat, eh, ne dikate. O hori adies, right, right. e, abestendua, abestendua tipo hau ekoso bueno, abesti anerik gustatzen za. Ne hori gustatzen za. Right. Eta eta Zarago badaude, bai ja joditzaiet, nei gustatzen zaizkidan 60. hamangarren hamarkadako errobiren abestiak. Ai. Eta e, zetakeko kantu hau herri orratzentzat eginda zena gitarrarekin jo Ba, hai, ba, ver, hai, posible, de nada posible. Egan, egan, zaitu? E, e, e, eh? Baina, esan edo, vale. <risa> Bendikate onek lotuta Turezaurian irea da Takantu hau biona Itxasar Da, eta baina ez dakiz esaten duen ordun egetitzetan Zure zauria albire. Eta batzutan amaztun du letra astu zaidala dena. Bai, bai, eh, horrelako. Bai, bai, gero. Eh. Dikasiko dut, ikasiko dut. Gure gaurako ikasiko dut. <laughs> ez, baina diot, ariketa zaia da. Zena etor du dituzu... Prestatzen ze. Entzuten duzu inguruan eskaintzen dena, hortek esatzu, hau dut eta nerera da ekarriko. Bai, hori pixka bat egitzen dut eta eta horretaz aparte, batzutan gustatzen zeitzkinan abestik, ba, entzuten ditut behin baino gehiagotan eta ean letratik ba, zer <laughs> zaidan. E, nik daukadan soluzioa da e, abesti batetik bestera aldatzean, ba... Letra gutxiago egin behar dela, ortsenago or, or or bai. babestuta, ez? Bai. Baina, bueno, saiatzen egin ze oze, letraki ikasten, eta besti berriren bat ere sartu berko dute repertorioan. Baiz, erramar oskari. dugu ez duzula liburuzkarik hemen, eh? artista batzuk eta ba, baliatzen dute, edo behintzate izaten dute... Eh, horrian orrian eh, ez edo. Ni, ni ez, ni beti honei naiz aurpegiz eh, <laughs> <laughs> kolpe hartzen maudere aurpegiz. Osongi. Eh, ez, telefonorik ez, ni, ni joa de de de nabilla, bai. Aurrei. Ba, ondoko pieza bat iritzen bazazu, eh, ba, ensaiduzu, eh? zein kandatuko ibozun. Eh, abestuko a besto nere bestea besti bat. Bai. Hago aprobitsatzera utro, aprobitsatu. Eta e, tresna bat izan edo Eiseak daran bantzu aitzos toa bezala Nora este galduta mugitzen gara ta saten dute bila ezazu bide bat kontatzen bazara nahi duzu nahi zantzaitez gela diote La realidad es cruel, mozo robusta pervadete, cosix saudela ansostu, eta conforma tu. Os no se ves en oremparte, forcela La ria suciцаle onen beste tres navar Es nau violento sta revende a meslarie doida un saile fichas corrote basatianaren Txamenduek dioz alaino zendidate Planifikatutako bidea Ez dut hori nahi Aizaila da ulertzea Bortik irtetea dia shunchi tsaleonen beste tresnava es nic violento se rende a meslarie do ida utsaie ich just corondevas a ente vastia naren le madarama es nice de nesta tres nabai hola oso soerra qué recasco noi ze zuba karri kidatzitu zu letrak edo ni ga Ados, eta momentuan momentuan sortzen duzu beharra duzulako edo kantuaren bilasoaz eh ba, batzuetan bai da beharra duelako edo bizitzan puntu baten dagoelako beste batzutan da ba, akorde batzuk iten ditut melodia etortzen zait eta gero esaten du ba hemen ere e azerekin joka dezake daenez ba mm -hmm. pixka bat. E, Ezt neizt poeta bat, baina <laughs> dudan egiten dut, eta moldatzen ditu dua ba ledrak, bai. Ba, bai. bai. Ez hau deurrun, eh? Eskerrik asko. Ego poeta bazara. Batzutan etiketa jartzea zai izaten zaigu, baina mm. jarri behar dira. Hemen gaude, esolasean eh, andoni oiokie girekin Euskal Irratietan eguerri kantuz saioan, e, kantuak zuzenean eskintzen dizkigu zu eta erran behar dugu, e, ni astapenetik ez dakidala. E, ze jo behar edo, zu momentuan edo Olida. etorri zara, eta esan diguzu, ba, ba joko dugu jo berdena edo, Bai, bai, bai. Hora izaten da ere? Eh, nire kontzertutan, bai. Bai, bai. kontzertutan Beti horrela. Bai? E, jo, den naiz eta ateratzen dena, atera horrela ah. <laughs> funtzionatzen du, bai. Eta publikoan nola sentitzen duzu? E, ba, beraien, bera otasuna bereziki sentitzen dut. Genean bat euskalduan sentitzen den jendearena, ziren eta nik ain deskubritu du iparaldean niretzen hegoalde ez da dauka, ez daukagu ideia handirik iparraldean nora funtzionatzen duen Euskal Euskal Herriak euskal kulturak ezzen mm -hmm. ba, ba, eta gehien ez bat hart harttara joten garenen miarritzen eta eztak izeba dena nahiko frantsesa ez beteta dago eta eta ni konturatu naiz e, e, ba, jo, ara jotzera joatean konturatu naiz geoz eta Euskaldun sentimendua handiagoa dagoela edo nik kezatutzen ez nuen nik nik ez nekien sentimendu bat badela, ez? Eta eta hori besarkatu dut, ba bihotzez, da, yeah. horregatik matxeduta inberste orain e, lapurdira eta bar joatea bai. Aha. Zenbat kontzertu mandituzu gaitu gara bera, esan duzu lapurdin izan tzalera ez du kontatzen, nik ematen ditutak gero bastu da, bueno da torren urtea arte do, batzuk esaten diote ba, torren urtea nitzuli ni eta eta ni, gero, itzaino du eh? <laughs> <laughs> geroz eta gehiago eh? nahi du jendeak bai. Orain esan eh, duzu eh, baduzula ba talde bat ere, roktalde bat nola ditzen zen, enkinto kontenedor, bai, hori, da. hori da. Eta talde horrekin ere a, ari zara edo e, kompatibriak dira, e, ba, ezberdinak. Bideak. Bai, e, talde horretan egiten dut ere bai konposatzaile fazetak gehiago landu eta eta horre atei dugut diska bat, borrok an, borrok an, dago e, plataforma guztietan, nahi du nantzako entzun, e, ditxu, berroa eta jarraitzaile, eh? baina jo, berroa eta iruak oso jaturrak. <laughs> eta Eta hor, e, agian datorren urtean bigarren diska ateratzeko aukera dago, o, egin ditut mila besti eta zehote grabatuko dugu, eta ilusio handiz horrekin. E, agian ez dugu nik bakarrik bezaimesteko publikoa, eta egia esan, Eh, ni bizi azbizina izenez, ba, igual, baina menezi dugu pixkat publiko geisio, amar pertsona geisio, menezi <laughs> txugu konzertu eh, eta, bai. Eh, el quinto kontenedor esan duzu ja, disko berria, aterata, eh, biratxo bat eh, prestatu duzu eortako, edo? Ate dugu lehenbizikoa, eta egin ditugu hainbat bat konzertu. Datorren, Urtarrilaren hogeita zazpian, izanen uh -huh. gara niesenen urtzekin batera, horretan, horretan, uh -huh. bai. Uh -huh. Eta urteika aurrera ortika... bidea iten. Eta, ea, ea, ea, zer gertatzen dut, bai. Horain, aurkestu izki kantu horiek zuksurtutakoak elkinto el kontenedorren baduleku edo, ez? Hauek ez, e, hauek, e, hauek e, nire proiektu pertsonareako dira, eta azuekin uh -huh. bakarrik banatzeko. <laughs> Eta, eta, bueno, nahi jakin baina esan dibuza, agian zaiskizu. diskora iritsi, iritsiko den... Baina beste diskabatera, esan dizut mila proiektukin na bilena eta ez da, da gezdurra nire arrebarekin grabatzen ari naiza za, batzuk eta Ere, bai, bai, bai, bai, bai. Uh -huh. e, ingo euskal musikaren katalogoa bai, izugarri handitu gero, Zubakarik. jendeak entzun naiko du ez du naiko baina nik handitzuko dut Euskarazko musikaren katalogoa bai, uh -huh. Orain, bat bai, bai, bai, hori egon pentsatzen bai, bai E, hai, hai. Euskal Herrian eratuko zera edo atzerira joko duzu? Euskal Herrian, Euskal Herrian, Euskal Herrian. momentuz bai, bai. ez dakitzen batean bodugu, baina momentuz <laughs> Euskal Herrian gila, eratuko nahiz bai? Ba, zukauta, nahi duzuna hori? Hau, iparraldeko nire lagunentzat? Erabaki nuen, tinkota fermuki, ezitza idala bertatuko. Maitasun saretan, enitzela berriz, uste gabean eroriko. Ibegiz pitzu, irri zarezti bat, izan diran ere galtzaile. Beroztik orna bin, arantzotan dan zan cadre Siñezko a Txanpon bat eman gogo -go duke Jorgin bat bilakabane di Nezina eginkor aldatzeko aina Gezurrabi urtzeko egin Zer denona edo zeroteden txarra Jakin beharko luke lari Xumen diganean erretzen ari naiz Baldago irte en mi Hemen, eh, andoni hoiokiegi, gitarrarekin eskuan, egurre kantuz eh, saioan dugu, eh, prazer bada zuen tzutea, eta ikusten dutzea bilezia, ez, eh, kantu batetik bestera, melodia batetik bestera, igarotzeko, bai, bai. praktika asko eskatzen dut. eta metalika. Zein <laughs> ekerrango zuen, ez da? Bi <laughs> Di <mundo. laughs> asko ditu dituzu? Uu, uh, de xente, Shakirarekin da dina. Shakirarekin? Juberen! <gül> <gül> Horrela jartzen dut hau txak. Eta hati da, Shakira. Hor Ba, ikusten dute, eh? nik aurretik, emankizuna egin aurretik esan dizu, eh, gitarra da zure abigarren izkuntzataz, esan dizu. Iarriain filosofiko, baina e egia da, ez da bai, eh, Badu. nire espresioa bai. Bai. Bane, bai horregatik bat jut, inbeste gitarra txen neamak esaten didala, bueno, zu kampoa zuaz, gitarra gehiago esatzen maz, zu kampola gitarra bakarri duzu instrumentu, gustokoen edo baduzu esterik bueno, basuare biziki maite dut eta harmonika ere jotzen dut eta banjoa, eta teklatua gaizki gitarra ez da dana, dena gaizki, baino Moldatzena naiz, e, mm -hmm. Egin ditzaket nire esperimentok, bai. Bai, eta e, taldean aritzen zarenean ere kitarra duzu edo... E... Bai, baina no? elektriko bat, mm -hmm. e, distortioarekin eta ban jaleen bizala. Kitarra <laughs> muta ezberdinak baitira, ez da, go, ni oso ez ez hau bai, bai, zaundia e, dut orta, baina. E, elektrikoak kaneroko sonatzen du eta hau bai, da, hau ba, pixkat eh, leo xeua, leo xeua, baina eh, politxea. Mm -hmm. Osongi, ba, segituko dugu kantu batekin, edo nola sentitzen zara. Kit, ba, ba, ba. Zukere Ani... esaten alduzu konzertu eta bezala, nekatutanago. Ez ez, hori esaten dut bi orduan duren. ordu! Horain dire, den boragalitzen dut. Bueno, ba. Segi dezakegu, hain gustura gauden hemen entzuten. Hori da. E, konta guzu, zer eh, kantatzeko goa duzu orain, Andoni? Ma ba, orain eginen jen dut, eh, Bizkaia Maite. Bizkaia maite. Mira. Bueno, eta aban astuta. Bizkai amaite Atzo goizean ikusi zintu da Soieko suriz Buruan horlegi bihotzean suak Nere gogoaren Ertzatik pasatzen Zure eta upa den zereka Amodioa itxasoa In my dreams I had a plan It would give me on another chance I know, I know, my life will never be the same Money, money, money Must be funny In the rich man's world Money, money, money Always sunny It's the rich man's world ah oh I have a little money It's rich man's world Izkaila maite Atzo goin zean ikusi zintu dan Soineko juriz Buruan horlegi bihotzean hotzean suan Lira izendo edet Por un beso de la placaaría no que fuera por un beso, ve aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera Nico Soto Pasatonto Tenícaria Torres Zuko sondo pasatzezu, baina <laughs> guere bai, eh? <laughs> Ala eh, ekartzen duzu, eta egia da, eta hori da, ez? Transmititu nahi duzuna bat ez ere, bai, kantatzearen plazerra, ba. kantuaren plazerra. Bai, ba, geren batean eh, ni ez denatoki ganean guztorobana, oz zergatik ez da jendea bean. <laughs> ez da egit, eh, saiatzen ez, Aha. nire txikitasun hortan handi izaten ez? Hor gainin. E? Eh, Bera, gen, gainera iparraldetik aldetik desende gustatzen zaidan gauza bat da. E, bertan, bat abertzen aztena da ba, lagunek jarraitu egiten diote. Jarraitu egiten diote, abertzen, e, koizio, eta jarraitu egiten diote. Eta gainera harmoniak eta koroak eta ez dakizta hori egoalde ez da. Hori egoalde ez da. Sentitzen dut. <laughs> Ni egoalde goenak sentitzen, baina egiten. <laughs> Aldaketan dia ikusten duzu. E... Bai, e, musikari dagokionez, kionez, bai. e, musikaren aprezioazioari do, e, musika tradizionalaren aprezioazioari dagokionez kionez, bai? E, nundik edatzen duzu gehienik, eh? estatu batu asko jotzen duzu, euskal herritik ere, e, baina beste herrialdeetatik ere? E, ez dut izautzen herrialde askotako kultura, egin eh? <laughs> dut, e, ja, e, Inglés gehiagi ezagutu ditu dela, aleman ez ez dakit, aleman ez ez dakit, baina uh -huh. edatzen dut aldudanetik. Ba, euskal, euskal herriko, euskal folkloretik, euskal kulturatik, euskal erromeritaletatik, euskal... Gehien bat, osean, nire showtarako gehien bat euskal, euskal gauzak, baina gero ere ikusten dut, ba, mundu mailan ze izan den hit handien bat edo, tan nola naz dezakedan, ba, eh, horrek duen fama, euskal kulturaren txikitasun... Eder, hortan. Uh -huh. eh? e, oso kuriosua zera hortan, e, egunero behiratzen duzu, eh? Zer da gaur edo zer berri altenezak ba, bueno, sa, edan? Ba, bueno, saiatzen ez. Eh? Saiatzen den bora ere behar baita, ez da? Bai, bai, bai. Ikusteko zein abesti den, eta nola, kuadratu datzeken Euskal abesti tradizionalekin. Ta, uh -huh. ta berez, Euskal abesti tradizionalek ere, baditzte jarraitzaile asko hemen. Ez dakit hauera Madrile ningo, ez dakit nola funtzionatuko duke, <laughs> baina Euskal zabesten dut autopolitikoa delako, bai. Bai. Eta hortan eroso zauderako eta... Bai, nire identitatea orake... bai. sentitzen dut. Bai. Uh -huh. e, Euskal kantu esatu baina, atzoko e, errepertorioetik adatu zu baina gaur egungotik tik ere. Bai. Eta segitzen dituzu edo, zein dira zure talde guztuko adibidez? Nire, oh, denak zarrak, eh? <laughs> denak zarrak. Bai, guztatzen zezkit, abesti berri batzuk eta... E, Baina, orokorrean, iruditzen zait musika mainstream, ezagun ahiten dana musika ba, pixkat e, berazio juntela, industria ez dakik, geroz eta homogeneo dago eta ez dago, hainbesteko estilo horik. Ba, bere gara jantzen nituen euskal herrin nizte dakir. Itoiz, suta eta rip. Eta bakoitzak itxentzun kontu bat. Eta oain dena, dena berdin da. E, ez daugat ezer horrengo ez er musikarien aurka, eh? baina dena ematen du izaro, dozetak edo gatibu. Ez dago beste. Egonen dire, ba, akidau dela talde gehiago, baina mm -hmm. deskubritu berditxun norberak. Mm -hmm. Eta horrek ematen niztu, baina nagik eripiskot. Bai, bai. <laughs> Itxaso zabalean ez bai, bai, da, asko... Ba, zahia izaten dute, ere, bai. beraien, erdeko hartzea. E, Iparraldeko... <laughs> Dena perroa garrungo... <laughs> e, Iparraldeko gaurrengo artistarik ezautzun duzu edo deskurritu duzu azkena, e, du, adibidez? Bueno, e, ezautu, eta, eta jo nuen beraiekin, siberrutz. Siberrutz e, biziki maite dut, gero, xutik ere mm. e, kontun hartzekoa da e, Ez dut beraiekin jo, baino... A ditut veraien chosnagunetan, eh, la purdiko chosnagunetan a ditut beraien abestiren bat edo beste ta izan, eh, hau kontu hartzekoa da. Uh -huh. Eta gero Salvats, eh, ostatu psi Bai. Ezdaki e, letra osoa e, nik uste dut e, lapurtiko jende askori berdina pasatzen zailela. Bai, bai, bai. Satu naiz ostat eta gero ezdaki gehiago. <laughs> neri pasatzen niri gertatzen za. E. Den hori hori de Aitortu behar du ere. Eta gero e, diabolo kiwi ere biziki maiten nuen. kuarttz ere bai Kutz ere bai. bai. E, Zailagoa da iparraldeko e, artisten deskubritza hegoaldetik zaitasun hori ikusten duzu. Ba, nik bai agian e, orain orain apurtzen ari dena pizka bat e, molde hori izanenda siberrutzeren eta egoalden ba, leku geixetotan jo du baina nik bai ikusten dut sailxeago e, iparraldea hain hain hurbile dukita hain urrun ikusten dugu euskal euskal iparraldea ez bertan dagoena baizik eta e, bilatu egin behar dena, hain urri nikusten dugu, ba, noizean behin atetzen da ez, e, Willis Drummond eta horrelako, mm, mm, mm. eta esatezu, ba, tal, talde hauek badut, eta lortzen ari dira, eta siberrutz gorakara ditzen ari da, eta ni oso pozik nao, baina, bai, orokorrean gehiago kostatzen da, zer eta e, ideologikoki isolatuta, ez da bakarrein muga dagona, ideologikoki ere pixkat isolatuta gaude. Mm -hmm. e, Euskalt kulturari dagokionez, taukagu e, Ez dauk gau grin hori dena batzeko, ez? Hori, eskaz dugu. Ba, hau errat da, ez ondoko pieza zein izangoen, eh? baina izango egozu. Niken ez dakit. Hora hiriak ditut. Hau izanen da, sutagarren garren itxaropena. Osangi. Hora berriro atera dute diska berria. Ba nahi duzunean. Bai. Bakar dabea sentitzeko beldurra Behartzen hau egun ontan barneko ateratzen jau Nerekin zaude aiztasolik bihotzean daztere elkartuko gara gizara laiago bate ah! Bada garaian oiz baitezago Uda hori galego irabar Eskalerria eskalduna Ida bazteko eguna Paz dientzia erre aurreti behar duguna Ez Izu euskara dela, euskaldu egiten gaituera. Ez ala euskala hiri litzak ere, iskun zaere galtsen duena. Ez aldaki, izu euskara dela, euskaldu egiten gaitu. Ba, ze plaza zuen zu entzute ni? Hai, ze placer. Elisa chico, está aquí. ¿eh? Asken <laughs> minutuak aprobetxatuko ditugu hemen guberri kantu zentzat, hemen guberri giroa dugu eta badakizu, eguberriekin, urte berria ere urte zarra, zuk nol, nola asbatzen dituzu guberriak eta urte zarra? Eh, e, ba, normalean e, gurasoekin eta Eh, gero errege egunean eh joaten gara, ba, lesakara, familiakin, uh -huh. ta jaten dugu hori, eh, gato baske ez eh, bestea. Eh, errege ta astela bai, hori egiten dena askiona. lesakan, lesakara bai, ba, ezkuna. Bai. Eh, zu ere izaten duzu, ez dakite, urteberriarekin desio bat, elmugan edo sa aurten eh, erronka. Gauzak ondoa gondola ondo "Hondo xeide uh -huh. Eta gaizki badijo, "Ba hobe ba, ja or, ba da txesela, ya está." Horra oraño da desioa, bai. Baina zer eskatuko zeniok kezuk eh den urteari. Beste gitarra bat. Beste gitarra bat. Ama, ama kezitzut ziko. <laughs> e, bueno, hori ikusi largo dugu. Materialismoa, eh. Ba. <laughs> gitarra mota berezi bat edo. Bueno, eh, nago pentsatzen elektrika garesti bat bintzat, garesti ya ez netzako garesti bat hartzaigo hon <laughs> bat, hon bat uh -huh. eta, eta horrela ba, gustuago joko ez eh, dakit Eldu den kontzertua taldearekin duzu? Eh, bai Baitu, konzertuak. Eh, nire Instagramen jarriko txut denak eta talasaita uh -huh. hori segitzen dik jende, zeratik, ni ez nahi zoroitzen. Jogar du, egun eh? <risa> <risa> e, arte. Ez eh? du, señor, agenda zuku deatzen. Eh? Bai, bai, nik bakarrik, bai, a, apuntatzen dut eta xaten dut, bai, joan berda, guazen. Ah, bai, eh? bai, gaur rezala. Uh -huh. <laughs> bai, ikusten dute eskusta bazera eta ikusten dute agenda bete-betea izango duzula kasu horretan eh? ez ezkolik ere erranbarko duzu noizbait Ay, noizbait negatutan haure bai <laughs> Bihordu ondoren. Bai, ba, plazer bat izan da zurekin, iguste ba, onta muratuko gula gaurko saioa. Eta kantu batekin, ez dakit guztokoen duzuna. Bertzio bat, edo zurea, edo egin nahi, nahi dugu, duzuna. Egin dugu bat, bai. Bai. Azken dantza nahitia zurekin Nahi zindute ere man erekin Baina gaur kosedia Es quien dai que de ti ha Madakin likeré Viar de la joydía Bego so en sa valera ah ah sure pe de gusti a su son y ave piano man sin su son tonight where we And you got all right Or amari Etzalo, ba, échalo eh? bat, un debate asko hontan buratzen dugu gure gaurko Eguberri kantu saioa ze ongi pasadugun Gire, bai. eta gomita zabaltzen dugu bihar berriz ere mentxe izango baikara Eguerditan bihar Kilimak. Hautu Kilimak nere partez, txatitut. Bai. Bausu ba, mesutik beraientzako. Eh. <risa> <risa> Orain <iku> gozat. <risa> Ziko gortan. Paquea, paquea. <risa> ba, mi eskerrentzule eta besterik gabe, eh. Daista ba, arte izango e pertutan azkatu bat zera Alda eza zure sotasun alpal era beti berdinaleko berean elkartzen baiera Bata bestea zenpertutan azkatuko be